«Що ще?» – сказав карлик. «Сказав, що святий Микита, – мовив Созонд, не оздоровив жодного уломного та потворного. Мовив правду, голос у Теодорита був розноважно повільний. Святий Микита живе не для світу. Чому ж має оздоровлювати людей для життя у світі? Лікує рани і вади душевні». Власне, духовні, а не телесні. тілесні. Тілесні – уломність, почварство, слабкоум'я, як і здоров'я, силу, дає людині Господь. І не належить нам у його волю втручатися. Духовне ж людина здобуває собі сама. І тут святий Микита допомогти може і хоче. Але людина має прийти до нього з вірою. А я вам це вже говорив. Казав карлик, мовив Созон, що не всі люди, які сюди приходять, звідсіля відходять. Є такі, що їх пожирає окупрірви. Чи вони тут вмирають, чи їх убивають? І це правда, сказав розважно Теодорит. На ваших очах окопрірви пожерло Кузьму, котрий богохульствував і ярісно не виявляв віри святого. І не я його вбив Буває, що тут люди вмирають, як і в цілому світі Не перемігши тілесних болячок Убиваємо ж тільки тих, хто цього просить Так, до речі, загинув на очах у брата Михайла розбійник Потверди, брате Михайле, що розбійник прохав у святого смерті Так було, мовив я Чинимо це завжди на очах людських, щоб мати безсумнівних свідків. Ніколи не ховано і не через свою оздобу чи несприйняття. Окрім того, ніколи не вбиваємо зі своєї волі. Тільки тоді, коли святий пророчно підтвердить, що преречений дійшов кінця життя». Тобто звільняємо людину від зайвих мук. Що було б, коли б розбійника забрали селяни? Самі знаєте. Він казав правду. Злодія нещадно б мучили, а тоді забили б. Як розбійник вивідав стежку через болото і окопрірве? запитав Созонд. Стежку місцеві люди знають, з них і провідники для паломників – ти, брате Созонте, сам провів селян до ока прірви і бачив, що вони пішли без нашої помочі. Цей же злодій у нас бував. Хотів забрати наше золото й гроші, яких ми ніколи не мали, принаймні золота чи коштованостей. Перерив цілого острова навіть до святого лазив, але впав із драбини і зламав ногу. Тоді й відійшов зі своїми людьми. «Чому ж його не пожерло око прірви?» – спитав Павлу. «Ми окові прірви давати наказів не сміємо, а людей попереджаємо, як попереджали вас і Кузьму. В його волі брати людину чи не брати?» «Око прірви, очевидно, не взяло його тому», – сказав Симеон, вищий за інших юнак – що він прийшов сюди на покаяння і поніс тут кару. Так воно й сталося. Ми не бажаємо кривомисля і перекручень, сказав Антоній. Через це свої сумніви і думки нам відкрийте. Ми відкриті перед вами. Чи було таке, щоб хтось із прибульців був затриманий не зі своєї волі? спитав Созунд. Такого не було і бути не може, сказав Теодорит. Що таке окопрірве? запитав я, бо це мене найбільше цікавило. Це те, чого ні ви, ні ми збагнути не можемо, сказав Теодорит. По-моєму, це Божий остережний дух, що бере нас, безпомічних, перед злом світу, сказав Григорій, зовсім білий юнак. Біле в нього було волосся, брови, вії і порость на відкритих руках.